След серията атентати в Париж през 2015 година, които започнаха с атаките срещу френския хумористичен седмичник Шарли Ебдо, и стигнаха до масовите атентати през ноември 2015, все по-остро стои въпроса за радикализацията на някои мусулмански общности вътре в Европа. Около 1000 французи са отишли в Сирия и Ирак, за да се бият на страната на джихадистите, като близо една трета от тях са жени. 600 френски граждани са все още в тези две страни, а за 161 се предполага, че са били. Убит. Там. Преди три дана агенция Франс Прес съобщи, че две френски тинейджерки, които избягаха от домовете си, за да заминат за Сирия, са се прибрали след като техните роднини отправиха призив по телевизията. Майката на едно от момичетата разказва, че още преди две години дъщеря е искала да отиде в Сирия, но тя е успяла да е спре на време на самата гара. Тогава дъщеря я твърдява, че иска да помага в Сирия на децата, страдащи от войната. Майката се обадила на горещата телефонна линия във Франция, на която се подават сигнали, за случаи на радикализация. Момичето е преминало през курс за дерати, дерадикализация към Център за превенция на сектанските отклонения от Исляма. Според представителка на центъра, цитирана от съобщия прес, момичето е страдало от депресия. Била е много крехка психически. Искала е да умре. Евернет Плюс. Българското национално радио. Един от детайлите и примерът с който започнах беше за френски момичета, които са били готови да се присъединят към така наречената ислямска държава. Ние знаем, че веднага след атентатите през ноември Европейският парламент призова за обща стратегия на Европейския съюз за борба с радикализацията на младите граждани в Европа. Затова попитах една от най-известните френски социоложки, професор Овишто, училище за социални науки в Париж, Нилюфер Гюле, какво обяснява радикализацията на жените в в исляма. Тя е авторка на изследванията Мюсулманки и Модерни жени за братка и цивилизация в Турция, книгата Взаимопрониквания Исламът и Европа. А последната и книга е озаглавена Мюсулмани в всекидневието, Европейското изследване на споровете около изляма». Нилюфер Гюле беше в София, по покана на Фундацията за хуманитарни и социални изследвания и културният център на Софийския университет за публична лекция, свързана с нейните изследвания на протестните движения в мюсулманския. Свят. Не знам дали думата радикализация е съвсем точна, може би не. Може би трябва да говорим за това да станеш склонен към насилие, да станеш екстремист. Това не е непременно радикализация на вярата, а радикализация на поведението. Просто тези хора стават радикали, готови да хванат оръжията и да убиват. Не защото са мюсюлмани, а защото са екстремисти. Ако питате как ние, мнозинствата в Европа, се справяме с това, продължава Милюфар Гюле, ще ви кажа, че. Колкото повече слагаме знак на равенство между една религия, като исляма и тероризма, толкова по-трудно ще намерим точния път. Това е рисковано. Бързият пренос, който правим от забраждането до обвинението, че някой се радикализира, е огромен проблем, защото е подвеждащо. Затова казвам, че може би не става дума за радикализация на същите тези хора или жени, които слагат демонстративно забратки. Според Нилюфер Гюлей има огромна разлика между това да покриеш главата си с забратка като знак за на твоето различие, религиозно различие в страна, където мисюлманите не са мнозинство и пълното забулване с бурка. С първия жест, една жена иска да бъде откроена и да бъде видяна в нейния избор на нейната вяра. А в другия случай, при пълното забулване, жената сама осъжда себе си на невидимост. Това са две коренно противоположни стратегии. А сред радикализиращите се младежи в Европа се вижда, че те не прибягват до религиозна символика, може би, за да не губят подозрения да не будят подозрения. Така че пътят да посочиш с пръст радикалите заради демонстрацията на религиозни знаци, може би съвсем няма да е ефективен, смята тя. За това трябва да поставим по друг начин въпроса. Who, uh, Кои са тези хора, които искат да влязат в такъв разлив в... с обществото, точно доколкото живеят в европейски градове и да се присъединят към това движение, за да се обърнат срещу Тяхното собствено общество и да се превърнат в убийци. Смятам, че това е ужасно, защото наистина има хора, които се присъединяват към Идил, ДАЕШ, от Белгия, от Франция, от Холандия. Има утопични причини за това. Очевидно тези хора смятат, че това е начин да възстановят чувството за отдаденост, за принадлежност, вярност. Особено в случая с жените, които се присъединяват, аз намирам връзка с голямата тема за сексуалността и нейната съдба в западното общество. Тези жени по-скоро са верни на своите възлюбени мъже, станали част от ИДИЛ. Те ги следват и така се присъединяват. So they think they find М? Така че те мислят, че това е форма на обвързване, на ангажимент, нещо като любов, питам, така ли? Да, нещо като екстремна любов. Тук също има манипулация на желанието и за да го разберем, трябва да го гледаме като огледало на обществото ни. В Европа ние живеем в либерални, емансипирани общества, сексуалността е напълно емансипирана външна, но това води до много нов тип тревожност. Никога не може да си сигурен, че другият е толкова обвързан, че е толкова ангажиран във връзката обвързване вече е ценност Това поставя любовта пред изпитания. Как обичаш без обвързване? Свободната любов доминира, но тя създава и проблеми. Затова смятам, че трябва да четем радикализацията като симптом на заболяване на модерното ни общество. За да отговоря на въпроса ви, не трябва да се отказваме да анализираме патологиите на модерните ни общества. Дали има връзка с изляма? Има отношение към Исляма, защото тези жени намират в тази религия нещо като идеал, нещо тотално различно от модерното общество. А идеята за насилието идва като инструмент. Терорът е начин те да, да се почувстват силни, да се овластят. Има цинично овластяване в насилието и това си е огромен проблем. И за това е важно месюманите да отправят послания срещу тази патология, срещу тази цинична интерпретация на религията. Не е достатъчно да се каже, че това не е ислямът. Има нещо общо, защото екстремистските интерпретации могат да си откроят съответна риторика, която да следват сляпо. Не говорим за теологията и за умните и просветените вярващи, а все пак... В темата за отдадеността и верността има риторика, която може да бъде използвана по толкова патологичен начин. А този бриколаж от идеи може да има ефект на експлозия. Нилюфер Гюле смята, че в това е и отговорността на мюсюлманите в Европа. Не просто да казват, че това няма нищо общо с религията, а да се опитат да разберат какво се случва с някой от нашите деца, нашите синове и нашите дъщери. Евернет Плюс по Българското национално радио.